4, 1, 6, 5, M Sintoniza el Baixamos a música, que en esta segunda hora comenzamos ya, un minutillos solo, eh, a conexión con Acosta de la Morte. Ah. Como siempre, después de la Semana Santa, tennos preparado una crónica especial, seguro. seguro sí, bueno, sí. Vamos a hablar con nuestro correspondente Oscar. Ahí, mmm, a ver onde, qué zona de a costa de la Morte onde se zopa. Muy buenas tardes, Oscar. Sí, okay, muy buenas. ¿Qué tal estamos después de esta... parón, no? Este... Hacíamos que nos damos esta semana Santa, tenemos un montón de cosas que hablar, ¿eh? <risa> vale, vale, pues... Ben, benvido, moitas gracias por, por, sí. por acompañarnos, escoita que che digo aí o tempo é un poquinho de un lusco-fusco, como se chama nevoeiro ah, sí. con algo de, de choida mm -hmm. e... Pois pues mira, agora estou nun fantástico nunha fantástica posición, estou aquí no, no alto da, da Casa do Mar aquí en Corme, Ante, na, no norte da Costa da Muerte, estou fixándome aquí de frente, teño a Illa da Estrella vexo que o vento é o vento do, do suroeste, que é Bueno, o vento típico aquí llamado vendaval mm. y, y bueno, está así chove, Ay. ahora ahora mismo está eh, cantando sol, pero con nubes, vense nubes. Bueno, é o nosso tempo típico prácticamente claro, sí. todo ano, ¿non? Eh, sí, sí, sí. Bueno, Pero caso é que eh ben eh, de, disfrutando um, da fin de semana, pero ahora sí, a fin de semana, un fin de semana xa, bueno, marcando a distancia para Semana Santa, después cousas claro. pues sobre eh, de, falaremos un pouquinho sí. de eso porque Dinos. un éxito rotundo de, de visitantes nesta Santa, os povos da Costa da Morte volveron a recordar pois, as semanas santas previas á uh -huh. pandemia eh, e bueno, claro, este fin de semana xa se nota ese guaxón, xa uh -huh. volvemos á normalidade, hasta coñera un pouco da lento xa a volta no mes de, de junho, onde empezará a dispararse un pouquinho iso pero comento vos unha sí. cousa porque nós aquí temos un camiño de esperanza un camiño que Que nos mantén durante todo o ano o fluxo de, de visitantes, que é o camiño dos Faros unha estaba aquí na Praia do Osmo, tamén aquí cerquiña uh -huh. de, de onde Matau Pahora, e había 100 personas 100 personas facendo o Caminho dos Faros che daron ah, unha hora á eh. tarde estaban disfrutando da magnífica Praia do Osmo, para que vexades que, bueno, a Semana Santa foi xa para o que esperamos un pouquinho manter esa estabilidade uh -huh. durante todo o ano Ademais é un una, un, pues, un trajeto esos dos Faros un trajeto extraordinario ademais que está uh -huh. cogendo moitísimo impulso, non? Sí, sí, de feito, nació aquí da man unha serie de, de persoas que impulsaron isto esto pues, partindo de cero, cortando uh -huh. prácticamente, desbrozando eles os camiños, uh -huh. salindo desde aquí, desde o Concello de Malpica hasta, hasta Fisterra, desbrozando eles os camiños, e, vale. bueno, é unha pasada, porque o que está claro é que o tema da, dos camiños como... como Eh, fonte de, de recursos para os povos, xa, xa o descubriu algún, uh -huh. hai moitos anos co camiño de Santiago é o nosso particular camiño de Santiago que extraordinario a visita aos faros é tamén sí, é, extraordinario sí. da máis. a vistas que se, que, sí, que bueno, se fan os faros desde aí temos falado moitas veces eu creo que son recursos que están infrautilizados, infravalorados incluso uh -huh. eh, en no. alguns casos que pues, se eh, facendo algo máis como o caso de Fisterra, como o uh -huh. caso Uh -huh. de, de, de, de, de farovilán otros sí. no sé no se están prácticamente usando como recurso como el faro ronculodo por ejemplo que está sí. pues prácticamente sin usar o faro de gases pero bueno yo supone poco tiempo estas cosas van a ir cambiando se uh -huh. van a ir consiguiendo millorar a, a su digamos a su utilidades para uso turístico y, y claro como sí, un, sí, un sí. elemento inalienable digamos la Da, da nosa costa Muy a morte bien. con moita historia bien, bueno, se si vos parece, comenzamos falando de cousas ben interesantes que teño por aquí sí, sí, por sí. exemplo, a primeira das lavandes do concello de Vimianzo estamos falando moito últimamente pues, do tema da futura da, da luz do, do caro que está a luz mm. nos hogares os Conselhos tamén, obviamente, que teñen que facer frente ao pago das faturas do rumiado público teñen os seus problemas e aquí agora empazan os concellos a cambiar as luminarias a cambiar todo para forrar energéticamente uh -huh. entón, en Vimeanto en mm. se pues, están cambiando todas as luminarias do Concello para conseguir baixar un pouco esa, esa factura da luz é eh, mm. eh, bueno é unha noticia tamén que poñamos sobre a mesa porque seguramente ahora en pasan en viviendas para cabránse do máis os concellos que opten por esta sí, sí. por esta vía porque obviamente os recursos son escasos eh, eh bueno, e eh, hai que pelear un pouco nin por aí. Aforrar, claro que si. E además estes concellos que son pe pequenos que reciben poucas subvencións, pois máis aínda. Claro, claro. Sí, sí, efectivamente. Muy bien. Otra noticia también interesante esta semana, que Protección Civil era reconocida por las agrupaciones de Protección Civil en España, la Protección Civil aquí en Malpica, uh -huh. eh, eh, recibían, bueno, daban de hecho nueve medallas los voluntarios de la agrupación de Protección Civil de este Consejo, desalientar, non? A importancia que teñen estas agrupacións, moitas veces son os veciños e veciñas dos propios concellos os que participan de forma desinteresada nestas agrupacións uh -huh. e permiten, pois, eh, ter unha logística de, de seguridade en uh -huh. concellos pequenos onde non hai forzas de seguridade, uh -huh. pois, por exemplo, pois para a realización de festas uh -huh. ou a coordinación do tráfico en grandes eventos ou uh -huh. cando se produce pois, algunha circunstancia especial como se producía por exemplo, en Nemeño, no Conselho de Ponteceso, no día adiante, un grave accidente de tráfico, que aparte pues, dos grupos de supramunicipais de, supra de, de emerxencia, pois pues, tamén están estas agrupacións aquí un pouquiño facendo esta gran gran labor. Desde aquí tamén creo que é interesante que reconhezamos a labor de protección civil, xa non só obviamente aquí no, na Costa do Morte, sino tamén facemos extensibles a todo o Estado do España. Sí, sí, sí, en, en moitos outros sitios, porque eh, se si ti te vas basamos sí, sí e se isto te, va, te sí. vas a montaña, por exemplo, a Fonsagrado ou a Nábide de Suarna ou Becerreán, estos seis eh, xuntamentos pequenos, pois eh, gracias a protección civil son os primeiros que dan a noticia. Sí, efectivamente. Vai. Eh, máis noticias Vai. relacionadas con emerxencia e eh, onte altabase na zona de de Nemiña en no concello de Muxía, Eh, pues, dun aviso por pues, posible, posible desapareción dunha persoa que deixaba unha carta de despido e apareceu o coche sin esa persona pues, se marcha pues, todo o dispositivo de emerxencia en torno a playa de Nemiña incluso pues, eh, cun helicóptero que fixe unha pasada por encima o que pasa é que non sabemos nada absolutamente non temos ninguna noticia ainda sobre, sobre o que puido pasar eh, e se si hai algún tipo de desencadenante distinto ao que hai ahora mismo que non se sabe ni o dono do coche onde pode estar tampouco uh -huh. a que veu esa, ese, ese incidente da, da carta de expedimento, non se so, so ten aínda noticias da, da persona uh -huh. e continúan buscando continuan buscando uh -huh. a, esta, a esta persona no entorno da, da playa de Lemidia uh -huh. no Concello de, de Moixía Joder, Vaya, pois pues non é unha cousa sí, sí. bueno, eh, porque... Mas cousiñas eh, comentarvos, por exemplo pues, eh, dunha nova tendencia que está xorriendo na Costa da Morte non sei mm. se si tamén por aí, pola zona vosa, eh, as medianeras que, que bueno, xa xabías das casas non? Con, con sí. ladrillo e cemento feo, que agora xe empazan a, a pintar murales, sí, murales sí, sí, sí, sí, sí. Mont de Vane e <risas> algún máis sí, sí, sí. xa é mordeles, sí, xa sí, é sí. sí. sí. Sí, bueno, pois pues aquí hai grandes murales sobre todo dun gran artista que é Joseba MP buscado en, sé, en sí, Google e vered no son sí. pois pues Joseba aquí as vast da esta semana acaba de pintar Na coflería de pescadores de Un mural sobre sobre esa festa do naufragio de ti de, de, de, de Laaxe no concello de'axe es que e ver... xa pintara tamén fixar grandes murais por exemplo no instituto donde traballo eu no máximoinoo Romero de Rema fixo xa os murais de Lacio nada pois pues, coa vida coa vida no rural, uh -huh. os no proxectos son do, do rural e Carballo, por exemplo, ten unha festa destinada pois pues, a este tipo de De, de Moraes, Carballo que era o, quizás a, a, o Pueblo das Medianeras non? Sí. Eh, el aufeísmo, ahora se convertiu eh, da... gracias pues, a, esta, a este tipo de iniciativas pois pues, millorou moitísimo claro, sí, sí, sí, o sí, entorno sí, sí. E, e bueno, hora dá gusto mirar para esas Medianeras antes non tanto claro que si, sí, é unha cosa é unha además é unha arte non? porque, es, sí, porque está, fan cousas maravillosas sí. non? Sí, sí, sí. sí, sí. e bueno. desde o punto de vista artístico tamén comentarvos que a Casa das Peritas en, en Mayas no concello de Fisterra organizaba nesta Semana Santa, volvía desco da de pandemia, organizaba unha exposición sobre pintura eh, contemporánea e aparte pues, introducía aos veciños e veciñas da aldea tamén a todos que se quixeron achelar ao mundo da arte pois pues, polos autores da, que participaban na propia exposición unha gran acollida no que máis de 100 personas 100 personas falaron de arte na aldea de Mayas no Conselho de Fisterra nesta, nesta Semana Santa e eh, eh, bueno, eh, un pouquinho aí antes de finalizar pois pues, tamén comentarvos que as asociacións da Costa da Morte piden de forma encarecida porque son eh, ben de interés social que a xente se acorde na declaración da rentas de marcar a casilla da X para fins sociais, sociais que claro, é claro, moi importante, claro, que, claro, efectivamente claro, claro, Bueno, pues, bueno muy... pues este é o meu, o, o meu resumo da Costa para esta semana, agradecervos como sempre que me deixéis participar con vos e eh, sobre todo a vosa volta que non morra sempre <risas> en Galicia eh, eh, moi longa estamos. vida moi ben, moi ben agradecete moitísimo a tua <risas> participación e colaboración que que despois repítese precisamente sí. o domingo por la mañan Moitísimas sí, grazas Mañan aquí nas na rádios da Costa se poderá escoitar. Moitísimas gracias a vos una, e ao staff Unha festa grande, Óscar. Hasta logo. Sí, un outro momento con con Óscar, pues Vamos un, un bocadillo de música e agora vamos a ter despois unha intervención moi importante. Sabes? ¿Sí? Si, sí. unha das festas máis antigas gastronómicas que hai en Galicia. Desde Lugo. Vamos a ver. soporte sobe baixa o sal cae o o mal e vida vaina saída e yes, a